Da los foligamen, eh. Da los foligamen, eh. rtziun erdi leera, Sotu zen Uniria, Er elementari kallea izan zen haien lehennengo harria, Saxikaslena berria utzi zuen sorterria, Lehen bikingoak ostean ez dute itxiturria, dute gazteizegarria izan dalotxgarria, Gasteiz zaito horrik asiaz mozin badituz gure herria. Gasteiz zaito horrik asiaz mozin badituz gure herria. Azidez agungu kadurkez dugu eibartarra Industria sartzera etortzea bere azaina bilam, ideia du boro ezta bat ere humilam. Urren dator iru naletik dugu mutilat, frangiat, esparraguak egun mila eta pikiluak bila, baratzontara etorri zaigun eska eder baten bila. Baratzontara etorri zaigun eska eder baten bila. Lekitsarrausera mundua konkistatzena, <laughs> Gasteizekin konformatu behar uziz garaion patera Bete azuen kartera, dena gastatu gainera Tazkenean ara barrakin patatak biltzera <laughs> Ikin guta patatera, balde batetik bestera Uruzaiarekin bateginik paradisuko atera Uztagiarekin bat eginin, batalizuko artea. Erazorako prestatu ginen, bitu egitan gendun zugarra. Armak hartuta deno batera, konkistatu zalde zara. Gurein batzio askara, batzutan naiko zakarra. Rola baita zertu behar gendun beharra Oste unero kofarra ligatzen galdu zindarra Gain baditu dugun bakarra dataderretako barra Gain da baditu dugun bakarra Erdalduna da segurun Tragobatez katzeko orduan Pasatuz mila apuru Fombe doztrago favor Gorfagortzu hartauru Erderaz ezain ondo euskera Zerbitzatu altzaitu Ta haiekin guruz buru Gogorrak entzun ditugu Erakustera etorri ginen Eta bukik asidugu Dora kustera etorri ginen eta bukik asidu. Gazioa <tik> diakatu da, maitasunaren azia. Ezke ez, ez, ez, ez, ez, geratu zaigu, handi-bandi handi, fantasia. Hausse da tontokrazia, tixindu da garrazia, e Azkenean ikusi dugu nolakoa den bizia. Invasiona Asia, gugota dugu esia, gazteiztareta bikinguarteko historiako simbiosia. Gazteiztareta bikinguarteko historiako simbiosia.